і на Єктенії, і після благословення патріаршу знов з радістю стає темничником своїх книг. На Москві ж не буває ніколи, бо й навіщо профани і невігласи неослабно глаголять, неліпими гласами зіяють, в голові одних як-от зловітріє, пожитку ніякого, а урон і печаль великі». Такий ж недаремно звали оця Єпифанія муж-многоучени. А ще хто не такий в часах сих не тільки граматики і риторики, но й філософії, і самої феології відомий бист іспитатель, і іскусніший розсудитель, і небачений перетолковник елінського, слов'янського і польського язиків? Коли між царем і патріархом через злих людей почалося безсовісті і расплі, і в 1660 році скликано духовний собор, який позбавив уникона патріаршества і священства, то укладення соборного діяння було доручено Олексієм Михайловичем Славенецькому як найвченішому на Москві. Тричі підносили цареві правила, на які опирався собор, і тричі цар не наважувався ствердити постановлення. Тоді звелів запросити на собор святителів греків, які були в Москві, митрополита Фівського Парфенія, колишнього архієпископа Андройського Кирила, Паганяцького архієпископа Нектарія. Греки прочитали на соборі зі своєї грецької книги «Слова». «Безумно оба єсть єпіскопства, а держати же священство». І сказали, що це 16-те правило першого і другого собора. Але Словенецький сам перечитав правила соборів і не знайшов там таких слів. Це так подіяло на царя, що Никон вважався патріархом ще шість років до наступного собору, на який покликано селенських патріархів. Славанецького на той собору бачливо не запросили, бо надмірна мудрість стає на заваді володарям світським, як і духовним. Монастир же чудов за цим єпифаніям став для мене цілим материком мудрості. Обитель сію з кам'яною церквою в ім'я чудо-архістратига Михаїла заклав 1365 року митрополит Олексій. Місце для монастиря – то був до того ханський палац святитель одержав з рук самого хана татарського Чанибека на знак вдячності за зцілення від сліпоти його улюбленої жони Тайдули. А в чудовій монастирі ще сто тому працював премудрий книжник Максим Грек, в віночестві перебував тут юний Гришка Отрепів-Самозванець, при якому пострижено в монахи царя Василія Івановича Шуйського, а патріарха Гермогена замореного голодом у підземній келії. В чудовій монастирі хрестили царя Олексія Михайловича, а в надворатній монастирській церкві благовіщення Пресвятої Богородиці позбавлятимуть патріаршества самого Никона некон випросивши Федора Ртищова київських отців з Єпофанієм Славенецьким і переводячи їх з Андріївського монастиря біля Воробйових гір «Всю обитель», відкрив в чудовому монастирі ще й патріаршу школу, де київські мужі тепер просвіщали профанів і невігласів, і де й мені обіцяно місце до в славну обитель верглися ми з саватієм по тяжких незгодах довгої придовгої поті, холодної, жарко топили в Москві, та не зігрієш душі чужим теплом. Але не вона через сніги і простори до милої України, до єдиного брата, до київських небес, степів вільношироких, Дніпра прудкоструйного». Давши спокій немічному тілом Саватію і в затаєній хіті довше побути з своїми братами-козаками, я неквапно перетягував до монастиря з моросейки дільниці московської, що віки цілі стане нашою славою гіркою юдоллю. Не ділилася ніколи Русь. Ні на велику, ні на малу, і ще від перших князів була просто Русь, і знана була в світах і славна сим загадковим найменням, яке для греків удотовнювалося з їхнім словом красне, а для всіх чужоземців – з червоними стягами князівськими, людьми і щитами дружини княжої, гарячою барвою крові супроти жовтих і синіх барв варязьких. Та ось століт тому патріарх Костянтинопольський, сидячи в тяжкій неволі Бусурманської і шукаючи милості у православного царя, у посланні своїм до великого государя Московського називає Московське царство «Великою Руссю».